Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu, as-salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsanin e yomiddin Allah në madhugër e falëndarojmë, betëm përti ndihm dhe falër e kërkojmë Lëvdata dhe bëkimët Allah u të qofëshmi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Bi familjën e të shokët dhe të gjitha që indikin rrugën e të yra dhirëndit në fundë të kësaj bërë tonë u vazer besimtar. Jemi edhe sot në këtë ditë e bekuar, ditë xumaja, dhe në në gjerimin e para xumës, ku në takimin e fundit kemi marr pjesën nga Surja Al-Kawthar. Lekin përmendur se Surja Al-Kawthar vetë në vetën e saj përmban një model që duhet besimtari më ndjek Dhe Allah u gjellewale në këtësura për men begatit dhe mirësi që ja dhe Muhammedit sër Allahu aleyhu a sëllëm Mirë për duke pas për asyqë se kjo gjumaj ër er gjumaja e fundit e muajit Shaaban Dhe pas kësaj gjumaja, pas ti muaj, ne futemi në muaj në shajt e Ramazanit Andaj dëshrej që sot edhe këtë ligjërat, po edhe ho të bënd të jakushtë i këtë i muaj të bekuar pashka këse e meriton këj muaj dhe jakimi barqë që të presim mirë, të kalujmë si duhet dhe të flasim sa ma te për për te. E vërderës e këj muaj në viziton një herën vjetë e gjatë njëmën dët muajve dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d nëpër na në ndodhin ngjarë të lloj-llojshme dhe ndodh që njerimi me u habi të më harru. Qëse që kur vijë ky muaj kemi nevojë me u rikujtu prap për vlerën rancin, obligimet që kemi këtë muaj e kështu me radh. Kemë trajtuar disa rregullat e agjërimit, kush e ka obligim të agjëruj, dhe disa rregulla që kanë të bëjnë me agjërimin. Dhe kemë përmenur sa Muaj i Ramazan është muaj që Allahu Gjallahu Ala E ka zbitur Koranin Dhe e ka bërë obligim Për besimtarët Agjërimin e këti muaj Agjërim në nënkuptan Që njëriju të përmbahat Nga gjithë ato që e prishin agjërimin Nga Agjimi, lindi agjimit Më njësë, këtë të nësabaho Dere Dere në, do të tët, përëndimin e dilit. Pre imsakut, imsak i thot përmbajtja, e deri në iftar. Kjo është koha që ne obligohemi të jemi të përmbajtër. Të përmbajtën nga qëfar? Nga gjitha e që e prisha gjerimin. Ushtimi, pia, mardhenjet bashkërtore, dhe gjithat e tira që janë, do tët, të, të njajshme me ushtimin dhe pijen. Obligim me agjeru Ramazanin e ka gjdo musliman gjdo musliman e ka obligim me agjeru Ramazanin, i cili është i mëshiritur i pjekur dhe i shëndosh mentalisht i cili nuk ka pengesa të agjerimit, si kurse gruaja nësë është me cikel ose lehune u dhëtari dhe njeri u ismut gjitha këtu i ka përmenë Allah gjelë lehune në Kur'an Dhe për ndak të ka regula pasajt e detajzuara që besimtarët e kam pro obligim për atësa kanë nevoj të njohin nga këto dispozida dhe regula. Unë duha që të përmenin disa porosi dhe kshilat e rëndësishme që në duhen gjatë ti muaj e të cilat pa dushim e begatujnë këtë muaj dhe në mundësojnë që të akalojmë si është mas mire. Filimishtë, ndërru dhe zërë, aja që është erëncështë me shumë, për që dhe besimtar është se në zamrën dhe shpirë, në gjithë do kujtë për neve, ta është me duhet që të në gjallët një laj për malimi, po adhe një laj ga dishmëria, se ne po hymë një muaj që nuk është si gjithë muaj. Nuk është i zakonë shumë. është një muaj i ashtë zakonë shumë. I ashtë zakonë shumë në kuptim pozitiv Do të të të mundësia për me fitu në këtë muaj e shumë e madhe. Ma dje, nuk bëhet fjallëveq për me fitu. Mirë po ajë që nuk fiton këtë muaj, rezikon me humë shumë. Nga se si nga njëherë e për shambull, tja për mundësia me fitu shumë. Nëse fiton mirë, nëse nuk fiton kurqë, s'ke fitu. Por nga njëherë e fitimi, është i pastaj, i, i, i, i ndëllidhur me humë bjën e madhe. Do të të të, nëse fiton shumë, e viton humbien. Po nëse nuk fiton, i shkakton vetes humbe më të mëdha. E nga ky lloj i dytë është Ramazani. Prandaj nuk është thjesht punë e mirë, nuk është thjesht, domethënë një çështje vullnetare për besimtarin që nëse ka qehet me fitu sevape, kish me kon mirë, me kon në Ramazan i kujdesur. Nuk ka kështu punë, është pak më më komplikuar, më serioze. Mëfton për kët Hadithi pegamerit sallallahu aleyhi wa sallam I qëli është Dhe tëtë I transmituar dhe i përcilur shumë hera Dhe që është në muaj e Ramazan Ku Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Një ditë duke unë gjitë shkallve të mimberit Më hodbë me hyb Tha amin Tri hera e tha fjallën amin Dhe u qëtët e shok të ti pse përthat këtë fjallë kështu E pas përfundimit të fjalimit të Peygamberit ja sallallahu alajhi wasallam, sot ke thënë diçka të pazakontshme. Do nuk kemi mësuar me dëgjojë amin. Po ne kemi pa çdo gjë më kur imamit të ngjitet në hutbe, nuk flas imamit, apo ngjitet në hutbe. Pastaj kthehet ka xhamati, kur përfundon azani imam i fillon të folë, një gjërim e pazakontshëm. Kështu na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Me pak kësaj radhe ngjitja e pe pejgamberit në minber ishte e pazakontshme. Dukun gjithëntë amin. Amin. Të njesh kuptoni për çfarë bëhet fjalë. E kur e pofundojë pyetën pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam, "Pse thoshe amin duke u ngjit shkallëve te minberit? Çfarë ndodhi? Si Pse ishte përgjigje pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam?" Sa pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam, më erdhi Xhibrili. Xhibrili me leku i shpallës çë e vizitonte shpesh al Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ai ia sjellte shpallën nga Zoti Kur'ani ka sjellë Xhibrili nga Allah i manduan Xhibrili kur kur kishte porositë caktuar nga Allah Oja Levala shkonte tek të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Normalisht Xhibrili nuk e shehte as kush bashoktë pejgamberit por asë Muhamedit alaihi salatu wasallam dhe Xhibrili tha pejgamberit alaihi salatu wasallam Raghi me enfumriin, edrake Ramadhan, valem ju gëfar lehu. I dështuar dhe i humbur dhe i pështënuar është ajnjëri cili e arin Ramazanin e nuk i falen mëkatët. Të më thanë, mundësia për më në falen mëkatë në Ramadhan është në medverdë mundësia e përpërsëshme gjatë vitit. Falja që Allahu e zbred në këtë muaj dhe shpërblimit që Allahu e zbred në këtë muaj është i marra mendës është i pakalkulu shumë me numra tanë, e pamundëshma është. Mirë pa, ne duhet kështu me e besu veqë. Me dash me e përkthy në gjuhën e numrave tanë që kuptu me është e pamundëshma. Sa falë zoti dhe sa është mirësia dhe begatia, Allah u gjellë loran këtë muaj. Dhe nëse besimtarët nuk janë të vëmëndshëm, nuk janë të kujdeshëm, kërëshi kësaj mirësia hynure, atërë pa dushëmëse, Çmimi i këtij pakujdesës do të jetë dështimi dhe humbja. Kështu që Ramazani nuk është thjesht muaj ku na mundem të fituam shumë, por është edhe muaj që duhet me pas kujdes. Duhet me pas kujdes. Ne dy hut be kemi kushtuar kohën në Ramazan. Nga se është, do thotë kapitali jonë që përmes të njëjtë ne fitojmë shumë në muajin Ramazan, pa gjatë 30 ditës tonë. Dhe fakti që Allah është betu në kohën, njep me kuptu se sa është e rëndësishme të tëtë të ruajtja dhe shfryzimi i duri kohës. Gjithmon. Gjithmon është e kërkuar na me e shfryzukon. Gjithmon. Gjithmon është endaluar dhe e qërtuar me hum kohë njëri. Badi hava. Mesimtari, gjithmon është në shfryzim të kohës. Ose në adhurim, ose i bën mirë dikujt, ose mësanë, ose vepron gjithmonë munduon që me e shfryzu kohën dhe me shfrytzymin e kohës të jetë sa më produktiv. Sa më i dobishëm kë ju muslimanit. I bëni musliman që shkon kuot kot, do të shkon ditë, ai shkon javë, nuk ka produktiv. Sikurse populli thotë nuk çet dritë korxë jallah. Çka ka kë çet dritë me këtë nej? Me këtë orë të kaluam. Çka, çka duhet dritë? Korxë duhet dritë. Këto musliman nuk u guxon me kon. E veçanëresht kujdesi ti për kohën ritet në maksimum në muajin Ramazan. Nga sa është sezoni e fitoreve të mëdha, është sezoni e mundësive të tashme që besimtarit me fitu shumë. Çdo kategori e njerëzve, të vëllazër, që angazhohet për çka i, i ka sezonat e veta. Të jepo nxënësit dhe studentët i kanë sezonin e ose periudhën e fazën e provimeve. Ne padyshim se gjda nëzans dhe student i që në është interesuar me krymë me sukses shkollën, kujdesi ti për kone është gjithmonë në një një një një duar. Në veçanti në kohë të përvimeve. Në veçanti në kohë të përvimeve. Nga sorë kohë, ta është, këtu nuk kamë humë kohë. Trektari i zelëshën, që të me fitu, haj, i ka parasyshë sezonat e verës, e dvjeshtës, e dimnit, e kujdeset me ndru malin, me sill modele të reja gjithmonë është të kujdesshëm. Nëpajë çë për shembull në diçon në ti në sezon të dimrit kset tësha të verës. Dhe e kundër, të pa kujdesshëm, shko gol në meçutë ulë shitën. Ky njëri, shpëti kumëmshël diçon, apo. Nga se nuk kujdes për sezonat, apo. Nuk kujdes për sezonat. Madje ka mundësi me pru mall të të njëjtë të sezon, po i ka dal model i këto janë shit para pesë vjetë si blen kush më. Po gjithmonë njerëz të njihin Në no, model në ri, që ka re, ka tre, që ka ka do në tre, ka kështu më ratë. E gjdo kush në profil në ti dhe në angazhimin në e ti, dhe ta të, të kujdest për sezonat. E ne që e kërkojmë knasinë Allah dhe gjenetin, sezona më e lëvdruar, sezona më e frëtshme për me fitur shumë, është Ramazani. është Ramazani që ka e pa kërëhasushme. Shukane për shamë Muhammedin s.a.ll. Muhammedin s.a.ll. E dini qëfarë dujnë mi ka buaj A jënë Ramazan A hi ashtë Ramazanit ka agjeru Ka agjeru thane tajta Ka agjeru Loj loj agjerimi ka agjeru Ma di thot gruja vetë A isha radhjallana A agjeron të pejgamberi s.a.ll. A që gjatë Sa që kishën për shtype që mu këjuftarë zban Këtë ashkejnit një ka Ramazan Qa që do më Ndate me muj me agjeru Pastaj ju këthente prap jetës normal, nuk agjerante një kohë. Po të mund që aji agjerim ka pas. Namaz natën, në këna të ravitet në namazan, për, për e kamberi së lëdosem, falë të namazatë qdo natë. Dhe falë të aqë gjatë natën, sa që nga qëndrimi i gjatë në këmbë, parë mëndoni, nga qëndrimi i gjatë në këmbë, i fruëshin këmbën. Kërën njëri gata ke po, të fri në kom, të kërën në gata në kom. Qa të gjatë rikë në kom? E gru e ti, ajë që i thënë të ja, Rasulë Allah, tërë kë mund, e kush jeti, na mënaj në kom gjithë në të kina përçkase, kina gjynohë, kina burqën dheja Allah, kina shumë kusurëna, ama ajë, e si është e përgjithja e ti? E thëla akunu amdën shëkura. Përpjeka jam, mund jam është që të jemë, daj Allah të falin rruës. Gjithë të begatin e ka dhonë, gjithë të nimetin e ka dhonë, a mësimi falin rruës? Allah unë e falin edhe me namazë. Kështë angajimi zakëndshmi për detshëm. Kështu pegamberi, së zemë Allah unë adurante. Nuk ishë e diqka, e diqka, do dhëtë, nga këja adurim, i veçant për sezon, së aktuar. Kështu ishte vërështimesht. Me gjithë këtë adurim, kur vind të Ramazani, ishte i e qartë, gjatë tënë vitit ishte e në dhurim, ishte në përkushtim gjatë të vitit, mirë po kërve në Ramazani e veçan të prafë Ibni Abasi radiallahu ta'ala anhu dhud, i afert i Muhammedit sallallahu athumë thot Muhammedit sallallahu athumë ishte shumë bujarë shumë ishte bujarë thot mirë po shtuhej në masë të madhe bujaria ti në Ramazanë edhe qante andaj ne do është a gjatë tërbit kena kre, pas e, ambicje i na mundu që kemi bo përpjekje që me bo punë të mira këronë kemi falë namaz kemi bo mirë dikun kemi ndihmu dikun gjerë atë saktuar a gjitho kurso ka po përzi me bo mirë po i tërë kjo angazhim të nërlëzër, i tërë kjo angazhim do të thëtë i të reguar gjatë vitet duhet tashmë në Ramazan të jetë me i veçantë. E çka në në kuptëm me kohë me i veçantë? Malisht, e veçantë e Ramazanit është se agjërojmë, regullë kjo, këtë këna bërqë, edhe i kemi të ravi që i falim, edhe kjo është një e veçantë ati. A duhet që besimtari në Ramazan të jetë i veçantë, veç me agjërim, edhe atë se e ka bërqë, dohet me konë i veçanë edhe në punë tjera. Për ndaj kujdes, jene praktin e sezone që nuk përsitit. Ndërse, aj që e kalan këtë Ramazan me përkushtim, me shfrydzim të kohës, në atë që e dëbëshme, në punë të mira, në adonim dhe Allah Gjallë Levala, dhe të dinë se shpërblimi për këtë njëri është vetë gjeneti. To, me dasht me e pagu, në dunë jo, s'ki që e pagu. S'paguat. Me i thonë për të jepi gjysë dë njësë, ja, pak është. Edhëpse, kur kër kërë kërë kërë kërë se ka pasë këtë dë njënë? Sa ka pasë mbretë, ka pasë faraunë, ka pasë njështë? Po gjysën, kur kërë se ka pasë? Edhe ne pa qimë pasë shumë e kam pasë për mi, ja ma përfungë njështë so ka begati, sa kam pasë? Bota toka kam mirësit shumë ta? Kam pasë njështë toka? E kam pasë? Hektare, hektare, kilometre, kilometre Me gjithat, ka qeni kufizuar Ndaj, nuk ka mundësi Që për agjerim Të ketë shpërblim Të kufizuar të kësoj botë Ska mundësi Nga së është shumë lir E kush po thot shtu A one përse për kam qefa Jo, kështu ka thonë zotë i unë Allahu Gjellona ka thonë të nëruhë dhëzër, bështë i agjërimit është, bështë i agjërimit është, sabëri, sabëri, sabër për me qunë vend një dhurim, sabër më së më po keqë, nga së agjërimi në mësër më kohën të për mbatën një keqëja, sabër është, pa sabër së në gjyna njërë e bërë. E qka thëtë Allahu Gjellë levla për ata që pojë sabër? Inëme ju eftës sabirune e gj Bi gajri hesab Allah u thët Durimtarët Për durimtarët Do të kethë shpërblim Bi gajri hesab Pa hesab Qysh pa hesab Po me këthë shpërblimin që emeriten agjerusi Në hesab du njës Së në mot Për shambull Na kur du në me mot dhe qka Filoni kish dukat Ne çka matim do kotën me gram, ndërsa kur kalojmë në kilogram, tash ko këtu në shtete tapton. Individat rall kanë kilogram apo? Shtetet apo? Kur kalojnë me tonela, apo këtu tash është hala më e veçantë. Te përmit tonela, e kanë në fund diku numër apo? Dukos, e mo. A ka dikush çka është ukrejt? Ora apo? E tokën E toko është e matëshme Sa është si përfaqe është, E ka një numër në funda Allahu përthet S'keni numëra jo Apo Nuk keni njësi matë se jo Që onë mi u të regu S'ako mi u shpërbli Këtë veçë Allah hu e din Nga sa Allah hu ka thonë Esau muli Vë ene e gjëzi bi Kjo është përgzi më i madh Dhe mi u shdja më i mirë Që ne me te mune me hynë rëmazan Qëfar tha Muhamedi Allah hu ka thonë Këja fjallë e Zotë i Gjell Gjellalu, e së u mu li, a gjërimi është i jemi, pa dhe namazë jo Zotë është i joti, edhe Kurani, krejt atërimet, ama a gjërimi është i veçant, nga se nga gjërimi është e pa mundshme njëri me pasë që i facia, nga se kushtë shepër shemë, të mua rabdesë, zhegë në i pi kuj me shku të poshtë, kër kushtë shepër, veç Allah i madha të. Kurse çave vetë të shtëpia ti me çift figurë në mohabit kanë më hungur porse kurse mohabit qëllimesh po them kur kurse e pse se bën këtë punë inshallah a po shesoj siç të artë të shtajrimi a pse so so privatësia është mes rrobit edhe Allahut e veçantë është apo për? për këtë Allahu thotë artërimi është yami dhe uni është problem për, për të tash lëmani mush për limit kujtlesh Allahu xhalla la tash diet kë punë Si kështë e dikush, për shambull, e shambullit Allah t'i takon, shambullit majnalët, po, në du një me kuptu, një njëri që ka, për shambull, miliarda, miliarda e ka, për, edhe thot, kryma që t'pun, i ki dy oferta, ose lip vet, sot dush, sot e ki hakun, ose lema mune t'paguj, te mund shme lip hakun tënë qaq, tën, a më thush, ja, sot dush të e, a më thush, Ai ai kurtat le mamu, ai po flas për njerëz mirë ndershëm thotë. Ai kurtlem mamu i biançi, s'dhem ti me lypçat japionave. Te s'dhem. Andaj na nuk dina me kërku çka ka mundsi Allahu na dhënë thotë. Prandaj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam për shpëlimin e Allahut, për sevapin e Allahut, ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam nuk ka mundsi me perceptu imazjinata njerit thotë. Imazjino, imazjino, imazjino. Ullu edhe mena, Allah kome m'pagu qështot, kome m'jap që i kash vene, e që i kash bukur, e që i kash dukat, e që... Qik... Mena, mena, mena, mena, mena, mena, sa të dush? Tha të pega mersëm, imaginatër jëtë është e varëfar, për me kuptu seba përnë Allahu Jalla. Nënë, te i këllën imaginatër, te i këllën ato, ato, ato, ato fantazijat tona që njërë mundin, kajte te i këllën këto. Ka. A gjërimi. Aja vlinë që një mundit si të në qetët, shkaj, a po, a daja nuk është më ka të pëtë vërtej që në këtë mua e njëri me konë, i zakonëshëm gjumë i ti, i zakonëshëm në aja ti, ba në pak të pa zakonëshëm, shpallë në Ramazan, gjendjen e jash zakonëshme, ke po, shpallë gjendjen e jash zakonëshme tani, në vizështë të kufizume, të kegjën, dëhenë, nuk, është, nuk është e zakonëshme, edhe ti shpallë gjendjen e jash zakon që ti jehi përkushtuar namozit agjerimit përmes Allah xhalllora bamirësisë largon nga punë tek xhi haruaj kit gus sot munesh ai gjithasë kërkuar me rrugëun po spakun kët muaj ma pak mohabet e heq për gojë me bartë fialësh truhem me sot gramundsi ngasë duhet agjerimin me dorzu Allah xhalllora sa më të bukur sa më të mirë sa më të këndshëm që të marrim shpërblimet e paroisie kësilla suma çdo ditë me rastin që edhe Gjatë muajit Ramazan të shoqërohem me këtu porositë Këshilla. Unë Allah në malurë, lësë Allahu më dhoi, lutja se Allahu xhallahu xhiralu të na mundson që ta arrijm, edhe pse kanë të pak ditë, po jetës nuk i dihet. Allahu na jap shëndet e hajre mirësi në prit këtë muaj që duhet, ne me kaluesi duhet. Dhe do sallahu xhallahu ora që më dë vërtet kemi një Ramazan të lehtë, të këndshëm, në atmosferë më dë vërtet vllazërore, sinqert, të afërt me njëri tjetrin. Dhe Ta kalojm një Ramazan që do të mbetet në kujtimet tona për të mirë inshallah. Do të jetë një Ramazan që kemi u gëzuar shumë ti Ramazani ditën kur Allah na takojm. Për sevapin dëshmërinë mash që keman me marr me izin Allahut për këtë Ramazan. Allahu na ndihmoft dhe Allahu xhallahu na lehtësoft. Safoset që mund të rregullojmë të bëni gati me dëgjimin e Zotit. Zoti ju shpënflet për vëmendje, për sabër, për dëgjimin përgjithë. Allahu xhallahu na dhash gjumat bekuar dhe na masponuar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا